Її опраксія мовчки слухала торохтіння маленької чорної графині. Мертві слова, мертві люди, а їй жити б серед живих. Навіть у похмурих норманню щось зворухнулося в душах, коли побачили перед собою таку несподівану у тих землях північну жону. А в цій графині усе навіки змертвіли тільки потужним струменем б'є з неї невситима зажерливість і жадоба володарювання. Сьорбнула б у себе цілий світ і однаково не вдовольнилася б. Невже папа її папа такий самий? Сподівалася, що папа прийме її десь у затишному помешканні, сидячи за маленьким столиком, накритим золотою парчею і срібним дзвіночком під рукою, аби кликати до себе, або ж з поштивим камерарієм позаду крісла. Сподівалася розмови щирої, доброзичливої, майже батьківської, бо ж папа був старий, а вона молода. Папа щодня бесідував з Богом, а вона вже й не знала, з ким вести мову про свої нещастя. Та що далі вони йшли з гафиною Матільдою, то пишнішими, урочистішими ставали покої. Мармурові стіни розсувалися ширше і ширше, стелі втікали в недосяжність, тиха жіноча хода розлунювалася, ніби в нічних горах або в якійсь потойбічній порожнечі. Довкола панувала холодна велич, настороженість, сказати б навіть недовіра. Аби я в пракці йшла з кимось іншим, то, мабуть, лякливо схопилася б за руку. Та тільки не Матільдину. Бо це ж графиня вибудувала притулок для пап. Це вона ховала своїх пап у найглибших надрах палацу, здатного вбити людину своєю неприступністю, перш ніж вона сподобиться потрапити на очі первосвященика. От ці церкви не могли бути занадто скромними, бо ж відстоювали всемогутнього Бога. Тому повинні були думати про велич, і всіляко домагатися її в усьому. Папа Урбан не цурався величі. Цей опракція збагнула, що й наступивши у величезний біломармуровий зал, посередині якого стояв так само біломармуровий височезний трон. Ніде нікого, аж серце стискається від білої порожнечі і від тяжкого гніту отого важезного, песеного з цілих брил мармурових трону поставленого, як хвалилася Матільда, ерц-єпископом «Де ж папа?» Ївпраксія розгублено дивилася поперед себе, не наважувалася спитати графиню, покірливо йшла за нею, наближалася до того, дивовижного навіть для неї, для імператриці трону. Побачила папу Зненацька. Сидів на троні, мав на собі широкий білий одяг, який зливався з білим мармуром. На голові мав круглу оксамитову шапочку, так само білу. Але шапочка та була замала, щоб закрити його рожеву лисину. Папа рожевів гострою лисиною, довгою шиєю, якимсь пласким безвиразним обличчям. Тільки завдяки тому рожевінню і ставав помітний, коли наблизилися до трону. Урбан був лисий, як пророк Єлисей якого висміяли діти і були за це розстерзані ведмедицями. Мимоволію праксія здригнулася від лихого передчуття, Чи не буде й вона розстерзана? Дивлячись на химерну голову папи, згадала розповідь Журини про те, що чебеляйчики є круглоголові і гостроголові. У круглоголових думки розташовані гармонійно, в гостроголових Збирається в гострому вгорі і від найменшої необережності вилітають з голови. Гостроголові, пустоголові, бійся їх, остерігайся всіляко. Поки підходила до папи, могла роздивитися його трон. Тримався на спинах двох біломармурових присадистих слонів. Трикутна висока спинка, прикрашена різьбленням, увінчена мармуровою квіткою з пелюсток якої витискається щось округле, мов би папина лисина. Такі самі мармурові лисини прикрашають усі чотири верхів'я колон стовпців, що оточують трон. Низ весь у різьблених колах з хрестами, на бічних стінках якісь написи, а передня стінка підніжджа прикрашена різьбленими орлами, що примостилося якраз обабіч Папиних спущених ніг. Слони під троном стоять спокійно і покірливо. Зате орли з нашорошеними крилами, сторожко втуплені в того, хто наближається, так і готові зірватися, стрибнути навстріч, хижо клюнути своїми безжальними дзибами. Графиня Матільда випередила є в праксі, дрібно ступаючи, майже добігла до трону притулилася щокою до білої пантофлі папської, покотила свої очі кружальців вгору до Найсвятішого, той милостиво схилився, подав їй руку для поцілунку, спробував посміхнутися вузькими сухими губами і саме тоді побачив своїми безбарвними, як у старого орла очима, Євпраксію Та стояла за Матільдою, не припадала до папської пантофлі, не схилялася в покорі, горда навіть, зухвала. Можна б сказати, обурливо зухвала тут, де все повинно викликати страх і захват. Урпан відсмикнув руку від Матільди, відкинувся на спинку трону, пустив очі кудись у гору, графиня злякано подавала їй праксі якісь знаки. Але та чи не помічала, чи не хотіла зауважувати, стояла заклякла перед химерним троном, дивилася не вгору на папу, а на тих орлів, що стерегли папські ноги і мірилися виклювати їй серце. Нарешті ступила ближче, схилила в поклоні голову,